nasve Sine i Svetog Duha da iskoristimo brate i sestre u priliku koja nam je kružena i silu koja nije čovječija nego Božija pažnju koja nije čovječija nego Božija Ljubav koja ne dolazi od čovjeka, nego od Boga. A valjda nema za nas ljude važnijeg trenutka od ovoga i veće mogućnosti da promašimo od ove. Ako ovaj trenutak ne prepoznamo kao najvažniji i kao Trenutak u kome nam se najviše pruža, onda je sigurno, potpuno sigurno, da nam ni jedan drugi neće donijeti ništa, sem promašaje, stradanja, patnju, tjeskobu, bolest, ogudilo, samubistvo. Zato su ovi trenuci mnogo važni. I našoj generaciji hrišćanskoj je vrlo, vrlo potrebno da ih prepoznamo. Evo, povedajmo samo ovaj trenutak kad slušamo riječ Božiju. Slušamo ljude kako govore one ili one stvari, proliču na ovaj ili onaj način, predviđaju, planiraju... I sve to od nas i zamara, obmanjuje, zavodi i vodi važnim i pogrešnim putevima. I mnogi se sa tih puteva nikad vratili nisu. Pojele ih je tamo i danas se nalaze u vrlo teškoj situaciji njihove duše, u velikoj tjeskobi i u velikoj muci. Svi oni koji nisu slušali riječ Božiju, svi oni koji nisu vjerovali onome koji je sina svoga jedinorodnoga poslao u svijet, ne da sudi svijetu, nego da mu donese svjetlost, istinu i život, svi oni se danas nalaze u velikoj tjeskobi i u velikoj muci i patnji. A mi smo, braće i sestre, još uvijek na tom putu i još uvijek postoji mogućnost da, i evo danas nam je pružena, da riječ Božiju čujemo i da svoje živote usmjerimo onim putem koji vodi u život vječan. Čuli smo, braće i sestre, vječanoga Boga. Besmrtnoga Boga, koji govori i šta je bilo, i šta biva, i šta će biti. I sigurno je da nema veće časti i bolje pozicije, braće i sese, za nas, nego one koju nam riječ Božja obezbjeđuje. Čujete Sina Božja kako kaže, da onaj koji sluša riječ njegovu. I drži u srcu, da ne može da umre, nego da će vaskrsnuti i naslijediti život vječni. Čujemo Sina Bože koji kaže da život ima i da ga ima u izobili. Kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. I dade mu, braće i sestre, vlast da daje život svima onima koji povjeruju njega kao sina Božijeg i koji njegovu riječ slušaju. Tako da, ako umremo, braće i sestre, odnosno, kako se to govori, usnimo, noseći u svom srcu riječ Božijog, Mi ne umiremo, braćo i sestre, jer je besmrtni Bog u našoj duši živ i besmrtan. I naše duše čini besmrtnim, bez obzira što smo okusili smrt i što su se naša fizička tijela raspala, što su istrunula i što ih je Smrti vrijeme u prah pretvorilo Ali to ne znači Da je duša odvojena od Boga I da je umrlo Ako smo sa blagoslovom Sijali, kako kaže apostol Pavle Onda ćemo se Onda ćemo sa blagoslovom I ženjeti Ako smo živeli po blagoslovu Božije Koji primamo Kroz crku pravoslavnu Onda, braće i sestre, i kad budemo umrli, i kad dođe dan da vaskrsavamo, na dan opšteg vaskrsenja, onda ćemo sa blagoslovom Božjim i ustati, braće i sestre, i u tom blagoslovu naći vječno obroženstvo. Zato su naši sveti oci, a među njima... Nama nepoznati prepodobnom učenik i ispovjednik Visarijon, danas ga slavimo, štitili pravoslavnu crkvu sa nekom čudesnom revnošću. Valjda ni majka, ne valjda, nego sigurno, ni majka svoje dijete ne čuva tako kao što su sveti oci, sveti ispovjednici čuvali pravoslavnu vjeru. A otkud njima ta sila, otkud takva briga, otkud takva revnost kao projeva svete ljubavi prema Bogu i prema bližnjima? Pogledajmo nas, braće i sese, koji prema crkvi nemamo nikakva interesovanja, najveći dio našeg naroda. Ili ima ona interesovanja koja možda bolje uopšte da nemaju nego što ih imaju, površan odnos prema crkvi bolje reći, nikakav odnos prema crkve. Samim tim, nikakav odnos i prema bližnjima. Kakav čovjek može da ima odnos prema bližnjima, ako nema odnos prema crkve? Našta liječi majka, otac, sin, čer, prijatelj, ako nema odnos prema crkve? Ni našta. Tu nikakvih odnosa nema. Sem lažnih, vicemjernih, Farisejskih, punih sebičnih interesa, samoljublja. A naši sveti oci i ispovjednici imali takvu revnost prema pravoslavnoj vjeri, kao veliku projevu, vrhunsku projevu bogoljublja i čovjekoljublja. Zašto su oni, braće i sestre, i zašto je sveti Visarijoni? tako moćno i neustrašivo ispovjedao pravoslavnu vjeru i pozivao narod da se ne odriče te vjere iz jednog razloga, braći i sest. Zato što mu je, duhom svetim, bilo otkriveno da samo kroz pravoslavnu crkvu, samo kroz blagoslov koji u njoj primamo, ostvarujemo one velike mogućnosti koje nam je Gospod dao kroz sveto i čudesno ova pročenja. I dovodimo tu revnost u direktnu vezu sa današnjim evanđelskim tekstom, današnjim obraćanjem Vaskarskog Boga nama ljudima u 21. vijeku. Da On ima život u sebi i da svaki koji vjeruje u njega na pravoslavan način, kroz pravoslavnu crkvu, kroz svetotajnski, liturgijski i podvižnički život naše crkve, prijima taj život, pričešljuje se tim životom, božanskim životom i božanskom blagodaćom. Tako da su sveti ispovjednici, braći i sestre, smatrali da u slučaju da se čovjek, pojedinac ili zajednica, narod, odvoji od crkve, to je isto kao da si mu glavu otkinuo. Nije isto kao da si mu glavu otkinuo, mnogo gore nego da si mu glavu otkinuo, jer mnogima je, braći i sestre, Otkinuta glava donijela spasenje, a otkinuti čovjeka od crkve, od liturgije, od pravilnog i čistog ispovjedanja vjere, znači bukvalno ubiti ga na mrtvo. Možeš da ga špricaš, da ga dopinguješ, da živi milijon godina. Možemo da otkrijemo inekciju, Koja nas drži u top formi, milijardu godina, bez jedne bore, u odličnoj kondiciji, bez ikakvih bolesa. Milijardu godina živimo mladi. A šta poslije toga? Smrt. Vječna smrt, vječna muka. A u crkvi Hristove, braće i sestre, daje nam se neuporedivo više od toga, daje nam se mogućnost da u relativno kratkom periodu zadobijemo ne живот od milijardu godina, nego vječni život. Bez obzira i na bolesti, bez obzira i na stradanja, bez obzira i na gonjenja. Bez obzira i na razne druge muke, teškoće i iskušenja, dok je god crkva pravoslavna sa nama i dok smo god mi njoj odani, nama su otvorene vječne riznice, nebeske riznice netlovežnog bogatstva. Zato je mnogo važno, zato je najvažnije... Crkvu prepoznati na pravi način, kao prisustvo Božije. Sve ono što Gospod govori u Svetom evanđelju, braće i sestre, samo je u pravoslavnoj crkvi aktuelno i samo u pravoslavnoj crkvi djelujno. Mi ovaj evanđeljski tekst možemo da pročitamo u protestanskoj crkvi i u svakoj drugoj koja nije pravoslavna, on nema smisao. On samo još dublje može da uvuča u obman. Dozvolimo da tragaoca istinskog bogotražitelja podstakne da razmišlja zašto ove riječi ne odjekuju u ovom hramu i u ovoj vjeri. Da ga zainteresuje da traži drugi prostor i da ga sigurno nađe u pravoslavnoj crkvi. A mi koji imamo tako veliki, najveći blagoslog da budemo u pravoslavnoj crkvi, i kršten, da bude imalo slava Boga u pravoslavnoj liturgiji, treba da prepoznamo te velike mogućnosti, velike blagoslove i velike darove, i da se trudimo da ne stanemo na pola puta, jer to je velika opasnost, braćo i sestri, krenuti ovim putem, koji praktično nema kraja. To je put, braćo i sestre, u vječnost. Jer kažemo slava Oću i Sinu i Svetome Duhu, Mi ne stanemo tu, nego kažemo i sada, pa ne stanemo tu, i uvijek, pa ne stanemo ni tu, nego govorimo i hoćemo da ga slavimo u vjekove vjekova, što znači u vječnosti. Da imamo, braći i sese, takav vodnost prema vječnom Bogu, da ga slavimo u vječnosti, pazite, to je poziv Na vječni život, koji je direktno vezan sa slavoslovljem vječnoga Boga. Jer vječnoga života nema i ne može biti ako ne predstavlja slavoslovlje vječno. Vječni život, braća i sestre, na koji smo pozvani koji nam se kroz crkvu nudi je vječno slavoslovlje. Vječna slava I kroz slavu mije se, braće i sestre, obasjavamo. Tako da za pravoslavnog hrišćanina već ovdje u vremenu biti živ znači slaviti Boga. I obrnuto, ne slaviti Boga znači biti mrtv. Kako reče jedan od savremenih otaca crkve, da smo mi hrišćani živi samo onda kad smo u molitvi. U živoj, dinamičnoj, srdačnoj molitvi. Čim ta molitva prestane, braće i sestre, mi smo umrli. To je toliko važno naglašavati. Zato je molitveni trud tako važan da bi probudio u nama te mogućnosti koje nam Duh Sveti daje, a ne mi sami ili je naša pala priroda, nego Duh Sveti koje smo primili u pravoslavnoj crkvi. A kroz njega veliku silu, potencijalnu, ogromnu, vječnu silu, koja treba da bude usmjerena ka čemu? Pa neka sujeti koja nas pojede zajedno sa kostima. Silu koju smo primili od Boga, mi oćemo da upotrebimo na služenje svijetu, sujeti i sebi. Ne može, braćaj se, ne može Duh Sveti meni da služi. Ne može Duh Sveti samo samoljubљу da služi. Nad znači, to je to je takva jedna obmana, to je takva jedna preglas. Zato je gordość smrt duše. I telo smrt. Mi smo pozvani Boga da slavimo, a snagu da ga svojmu daće on Duh Sveti. Istinju tog Boga, Svetu Trojicu. Onako kako nas uče sveti apostoli i kako nas uči sveta pravoslavna crkva. Zato je važno biti u crkvi istrajno, poslušno, temeljno, strpljivo i duh svetiće malo po malo, braće i sese, da jača naše duhovne mišiće. I tijelo da učini krepkim i spremnim da uđe u vječnosti. Jer mi se nadamo vječnosti, braćo i sestre, i u tijelesnom obliku, da ćemo i se tijelom ući u vječnosti. Zato se i molimo za našu pokojnju na današnji dan. Vjerujemo, braćo i sestru, besprtnost i duše i tijelo. Ali, kako ponavlja sv. Apustu Pavle, da ne bismo proširili priču, jer neće svi, braćo i sestre, nas carstvo nebeskovi nego oni koji su u Hristu usnuli, to apostol Pavle podvlači, usnuti u Hristu, umrijeti kao Hristov čovjek, kao Hristov sluga, kao sin Boži, i oni će u Hristu vas krsnuti i naslijediti život vječnog. Oni koji su sa blagoslovom Božim živjeli sa blagoslovom crkve, to jest poštujući pravoslavnu vjeru, pravoslavno živeći, oni će nas slijediti život vječni. Iako smo kao ljudi slavi pa griješimo, ali ta naša vjera, ako umrem kao grešnik i kao pokajnik, ispovjedajući pravoslavnu vjeru i umirući sa tim ispovjedanjem, braće i sest, bez obzira na naše slabosti i strasti, crkva ima silu I Bogu daću Božjom upravo kroz ove molitve, liturgijske prije svega, a i ove koje obavljamo na dan kad se sjećamo upokojenih da pomogne braće i sestre našim upokojenim preciima danas i sutra većemo i mi biti upokojeni da nam pomogne. Ali pod u da ostanemo vjerni pravom i čistom исповједању vjere, što je ključni momenat i vrlo važan uslov da bi crkva djelovala na naše duše i po našemu pokojenju. Zato mi danas, braćo i sestre, nismo ovdje samo da bismo ispunili neko vrijeme i površnu dužnost, nego mi danas, braćo i sestre, gradimo svoju budućnost, gradimo svoju vječnost, činimo dobre pozicije našim dušama i posle ishoda, Nije naša vera samo za, ži, za vremenski život, nego trudeći se ovdje braće i sestre, bolje ćemo i u grobu biti. Tjelu u grobu, duši tamo će bude određen. Znači mnogo važan posel, mnogo važni trenuci i kao takvi taklima treba i mi pristupati. Tako dane dočekivati i sa molitvom Bogu, sa čistom vjerom živjeti do Gospod bude dao vremena za pokajanje. Molitvama svetih otaca naših i prepodobnog ispovjednika naše prave i pravoslavne vjere Viseriona i mi da ostanemo u njoj vjernijoj do kraja, a kroz nju vjerni Bogu našem, ocu i Sinu i Svetome Duhu koga daj Bože da slavimo i sada i sjutra i u vjekove vjekova. Aminu. Ресинус и средо што я средала